линучи думкою далеко-далеко, до сивих берегів батька Дніпра. Рано вранці, як тільки бласловилося на світ, приятелі поставали, осідлали коней і рушили в дорогу. За годину, не більше, вони досягли того місця, де в Саксаганку впадала невелика річка, що протікала в низьких волотистих берегах. «Ну, це ж і вона!» – тримфуючим голосом промовив найда і показав на річку. Приятелі розташувалися на березі Саксаганки, поснідали, відпочили і поїхали далі. День минув без будь-яких пригод. Після короткої ночівлі ледве тільки розвиднілося, вони знову осідлали коней і подалися лівим берегом річки. Чим ближче підходив час, коли, за словами записки, подорожні повинні були побачити кручу і на ній дивний камінь, Тим більше охоплювало їх нетерпіння. Аркадій раз у раз підводився на стременах і, прикриваючи очі рукою, вдивлявся в синю далину. Та ніякої кручі не знаходив, хоча її можна було б помітити здалеку, бо річка леліла в низьких рівних берегах. Тим часом сонце перейшло вже на захід, а скільки око сягало, ніякого підвищення вздовж річки не було видно. Приятелі мовчки скакали з блідими й напруженими обличчями, пильно вдивляючись у далечінь. Уже скісні промені сонця простяглися через увесь степ, а кручі все ще не було. Нарешті Аркадій осадив змиленого коня, що важко дихав, і, звертаючись до найде, розпачливо вигукнув Нема, постривай, може, ще зарано. Наші коні стомилися з дороги, а в записці сказано добрим конем. Де там, перебив Аркадій, коні в нас добрі. Їдемо, майже не зупиняючись, збилося з дороги, та й годі. Не збилися, даю голову на відсіч, що ця річечка суха комісарівка, а раніше вона звалася Малим Гнилим Тікичем. Ех, друже, хіба в степу мало таких могил і таких річечок? Нема чого втішати себе, збилися з дороги. Усе загинуло. Та чого ж загинуло? Адже це річка Саксаганка, а це Комісарівка. Тут і сперечатися нема чого. Ну, проїдемо вгору чи вниз. Не сьогодні, завтра, а круче все-таки знайдемо. А скільки ж часу мене? Адже поки ми блукатимемо по цих берегах, мене не тільки Петра і Павла, але й Маковія, з досадою вигукнув Аркадій. Що ми на тому камені побачимо? Та й на Запорожжя і всюди запізнемось. Зажди Не впадай у розпач, відказав Найда. «Може, ще й завтра знайдемо?» «Кінь на коня не схожий, та й дні не завжди однакові». «Тепер саме найдовші дні!» Із гіркою посмішкою перебив його Аркадій. «Ні, брате, треба блишити цю справу. Нічого не вийде, бо ми зовсім не знаємо, куди їхати». «Як це не знаємо?» «А так, що може нам на Саксаганку й зовсім не треба було їхати?» «Ібо мало річок у степу, назва яких починається на букву «С». «І синюха, і синявка». Та я сам можу нарахувати тобі співдюжини. От і роз'їжджай по їхніх берегах. Від розсудливої мови Аркадія найдо пойняло смертельним холодом. А що, як він і справді помилився? І скарб треба шукати зовсім не на берегах Саксаганки. Ця перша частина записки, яку він тоді так легко відновив – виявилася тепер найважчою. Адже, справді, він писав назву річки Саксаганки тільки тому, що в записці вціліла буква «С». Знову ж таки, притока. Чому він назвав її «сухою комісарівкою»? Хіба мало є інших річок, які носять подвійну назву, та от хоча б «жовті води», «сорочий брід» і «сила селена» інших. Але він зупинився на Сухій Комісарівці, бо підбирав річку з притоків Саксаганки і вирішивши, що це вона, зробив висновок. й дорогу треба починати від Незаймалівського гарду. Так легковажно, так необачно був зроблений цей висновок. Отже, гард він назвав, зважаючи на близькість Сухої Комісарівки. Суху комісарівку вибрав тому, що вона є притокою Саксаганки, а саму Саксаганку писав тому, що від назви ріки, берегом якої треба було їхати, вціліла в записці буква «С». Ще раз сам собі повторив найда хід своїх міркувань. Чи ж можна було по таких догадках робити рішучі висновки і спираючись на них вирушати в дорогу? А що як вони помилкові? А що коли має рацію Аркадій і вся ця історія